Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével sárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Csik János népzenész a Csík zenekar alapítója. Jó napot kívánok, szia! Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hosszú-hosszú évek óta jársz ide hozzánk mind a zenei műsoromban, mind az Ethnórafel műsorában, és figyeljük azt, hogy hogyan alakul nem csak a népzenész karrier, hanem az a fajta népzenét szabadabban kezelő formációkereső, művészi tevékenységed, ami alapján azt kell mondanom, hogy az, hogy te vagy most a hét Embere, az, <gül> az nem fejezik ki azt, hogy mennyire kedveljük azt, hogy milyen a Csíki János. De, mivel most először beszélgetünk a hét emereint egy újsorozatban, feltűnt nekem az, amiről talán soha nem beszélgettünk még. A magyar népzene lelket melengető, éltető ereje a magyar költők verseiben az élet, az adott kor legtalálóbban megfogalmazott igazságai segítenek a hallgatóságnak elmélyedni. Aztán folytatott el, mert ezt egy zenés-irodalmi műsorról írjátok. De ugyanakkor hadd meg azt, hogy a, amikor a garabót még középiskolodban megalapítod, nem is tudom hány éves lehetsz ekkor, Honnan jön a te népzenei indítatásod? Vagy mi az a kulcsélmény, amitől középiskolásként már megszületek a garabó? Tulajdonképpen persze, hogy gyerekkorában nyílik -e egy kapu mindenkinek, és nekem is a nagyszüleimnél, akik szabadszállás mellett egy tanyán éltek, a disznótorok, a nagy család, mikor összejön, és az egész napos munkák után leülnek, esznek, isnak, énekelnek, gyerekként ezek voltak az első találkozások a, a népdalokkal, az írott nótákkal. És e, volt, mikor álmos voltam, nem szerettem, volt, mikor meg örültem, hogy na, ezt én már hallottam, és ráismertem arra, hogyan, miként tették a dolgokat, hogyan énekeltek, amit persze csak később vettem észre, hogy na hát, én már ezt hallottam. Hmm. De érzés ben hol köteleződik el az ember bizonyos fajta dallamok mellett? Vagy ez nem a dallamok, meg nem a népzene világa, hanem egy csomó élmény egyben? Én azt hiszem, hogy euh, városi gyerekként euh, nőttem úgy, úgyhogy persze, hogy nekem is a városi élethez hozzá a könnyű zenei, a rock koncertek, a, a diszkók világa, de azzal, hogy én gyerekként már gyerekváros csoporthoz kerültem, egy más világ nyílott ki előttem. És mikor már nagyobb acska lettem, akkor kezdtem érteni jobban a népdaloknak a, a szóképeit, azokat az ügyes szimbólomokat, amikben a gondolatokat úgy elrejtik egy kicsit. És mikor az embernek már a saját életében érzi azt, hogyha elveszít valakit, vagy valakit megszeret, vagy amikor tényleg jól mm. érezte magát, vagy amikor elvitték katonának. Szóval ezeket mind megéltem, és egyre nagyobb értéke lett azoknak a névdalokban megfogalmazott szép dolgoknak, gondolatoknak, mert rá tudtott hangolódni az ember. Valóban az emberi élet, az egyszerű hétköznapi magyar emberi életnek a, meg, a megszólalásai voltak ezek, és sokkal könnyebben ráhangolottam, és az enyém lett. Amikor a múlt héten figyeltem azt, ahogyan a mezzóval együtt zenéltetek, és elmondtad, hogy vannak olyan tájegységek, amik különösen ki kedvesek a szívednek, akkor ok. felmerült bennem az, hogy vajon mennyi az, ami az ember fiatal vagy gyerekkorából hoz, vagy, vagy ég belé. Mert ugye a Békés banda zenésszel leszel 1987-ben és aztán meg a Békés Csabai Balassa tánc táncolsz, és ugye a Jássák tánc is. Tehát, hogy a táj Egységek dallamvilága, vagy kultúrája hogyan ég bele az emberbe tanulja? Vagy igenis, hogy van olyan, hogy, hogy egy lelkiakathoz közelebb áll ez a dallamvilág, vagy az a dallamvilág? Szóval, hogy ez egy vegyes történet, mert először az embernek meg kell ismernie, rá kell találnia, meglepődnie. Érten elképesztően jónak kell, hogy érezze, és én magában ragadó minként kell, hogy hasonlál. És ez nem csak a néző, ez bármivel így van, de az én esetemben az, hogy Békés megyében, a Békés bandánál nagyon sok mindent megtanultam a tájékéről, a játéktechnikáról, a színpadi életről, a járságinál, a, a színpadi profizmus ilyen-olyan fontos dolgait. Én miközben rátaláltam ezekre a szakmai dolgokra, egyszerűen hát, nagyon fontos volt, hogy az a fajta zeneiség, akár egy, egy táncdalom, akár egy legényes, vagy egy sűrű tempó, sodró ereje, elképesztő férfias ereje, annak ellenére, hogy akusztikus hangszereken akár csak három hangszer játsza, az a dinamika, ami ebben sodró erővel bírt, az uh, ugyanúgy nekem az, az énekelhető daloknál, mikor éppen csak egy fajnalit kell játszani, és csendesen, hogy uh, az éneklőnek belehasadjon a szíve, ezek mind, ha olyan hatással érik az embert, amivel magával ragad, na az az a pillanat. Mm -hmm. És én ilyenekkel találkoztam bármelyik uh, táncegyüttesnél, vagy zenekarnál voltam. Mindig valamit tanultam, és mindig valami szépet átélhettem. Ezért hiszem, hogy az embernek bármivel foglalkozik, jó, ha nyitott szemmel, nyitott szívvel néz körül, és hagyja, hogy jó irányba terejék a dolgok, ne zárkózzon el és ez a fajta nyitottság volt mindig az életemben. Azt mondod, hogy nagyon közel áll például a legényes ritmusa hozzád. Azért mondom azt, hogy lehet, hogy ha habitushoz is igazodik az, hogy kinek mi a népzene világából, mert nekem például az erdélyi siratók, illetve a válaszút környéki is állnak közel nagyon az én pülemhez, vagy inkább azt mondom, hogy az én szívemhez. Tehát lehetséges az, hogy, hogy, hogy azért a lelkiakat is választja valahogyan azt, hogy melyik kihez hogyan talál utat? Bizony, ez ö, teljesen igaz. Mint ahogy ö, ö, nekem is Erdélyben északmelőségben vagy az, az a sajátos lágyan, de szépen megszólaló zenégétvezete a magyar, a román a szász muzsikáknak épp olyan ö, megható, mint ahogy a gimensi muzsikának az a talán primitív hangás világában, de az az elképesztő hangszertechnikai e, megdöbbentő hatás, tehát az az egyszerűnek tűnő zene azzal a sodró lendületével, e, fantasztikus, de ugyanígy e, nekem a köcskemét környéki e, muzikák, a csárdások annak ellenére, hogy a kis magyarországi csárdásoknak is szinte... Úgy is mondhatnánk, hogy hasonlóak, hogy egy kapta fáradt egyik sem az, de ami a lényeg az, hogy, hogy úgy tudja az embert megérinteni, hogy beleképzeli azt az adott embert, aki annó valaha a sok munka után egy bálba ott végre egyszerűen jól érezte magát, és hogy tényleg az övének érezhette, vagy hogy büszke lehetett arra, hogy ezt még a nagyapámtól tanultam, de ezt még a nagyanyámtól tanultam, hallottam, és büszkén énekelte. És ha belegondolok a régi emberek ilyen örömeibe, akkor még ez is azon, hogy nekem is örömet adjon, és sokszor volt így. Távol így a, alig jutottak túl a kezdeteken és nem került szóba a beszélgetésben az a baleset, ami, a jól emlékszem, 2002. novemberében volt. Ezt nem szeret róla beszélni? Köszönöm szépen. Sokszor kérdeztek már felőle, és ö, valójában tulajdonképpen azért jó, ö, bizonyos értelme róla beszélni, mert hogy megvagyok, hogy élek és hogy tudok dolgozni annak ellenére, hogy teljesen összetörtem egy ö, frontális autóbusszal való ütközés kapcsán, és kétszer élesztettek újra. De elaludta a koncertről hazafelé, vagy mit történt? Nem, ez egy hajnali reggeli utazás volt, egy ködös hajnalon irányázára, tanárkédzött főiskolára vizsgára idekeztünk egy-két kollégámmal, és... Ö, Belefogtam egy olyan előzősbe, amiben nem kellett volna, és azóta is úgy vagyok vele, hogy az emberek, embereknek a sorsát, a sikereit, hogyan szokták mondani, mindig a döntéseik határozzák meg. Na, nekem is volt egy döntésem, szokták mondani egy életem, egy halálam, és hát a két halálom lett. De tényleg így van, hogy azóta is sokszor, ahogy említettem is, fontos az, hogy hogyan döntél az ember a sorsát, a, a, mi bevág bele, hogyan dolgozza azt ki, és nagyon sok értékes tapasztalataját, hiszen megtanultam azt, hogy milyen nagy távolság egy méterre odébb jutni, amikor az ember ilyen rettentő helyzetben van, és hát most a betegségre gondolok, illetve a, a, a végtagjaim, mert gyakorlatilag szinte egy a, a jobb karomon kívül minden szémből van szokták így mondani, egy terminátor, de egy igazi csoda, hogy tudok hegedülni, és újra színpadra kerülhettem, és hihetetlen örömet tudott adni az ember az embereknek, mert akkoriban azt mondták nekem, hogy az Úristen biztos még valamilyen szándékkal bír velem, és azért mentette meg az életemet, és gyakorlatilag az utóbbi 15-18 év Egyfajta olyan sikerszéri, ami valószínű, hogy a Jóistennek a keze is benne van, mert nagyon sok jó emberrel találkoztam, és nagyon sok jó embernek adtam örömet, és van kellemes perceket, amit ha meghaltam, volna, nem sikerült volna. Hát igen, itt, itt biztos, hogy valami rettenetes csitok van, mert aki nem tudja önről, hogy mi hát. át, az csak egy ilyen a születés pillanatától így egyfajtában kényeztetett boldog embert lát maga előtt, mintha soha semmilyen törés, vagy megpróbáltatás, vagy keserű pillanat nem érte volna, vagy nem került volna a helyzetbe. Tehát úgy árad a színpadról az élet szeretete, és a, a, a, a tömegek boldogságának a generálása, és ehhez ott is van a kezében, illetve az egész zenekar minden tagjának a kezében, hangjában, és így tovább. Az, hogy együtt még boldogabbak leszünk, ezt, ezt a felépülés a rehabilitáció pillanataiban már ön érezte saját magában, hogy ez visz oda, mert hogy önnel ez született? Ez, Ez egy az ajándék? Azért, hiszen, ö, mindig mindenkiben hiszem, hogy létezik egyfajta ilyen egészséges optimizmus, egy hit, egy remény arra, hogy fölépül, hogy újra kezdheti, de ö, leginkább az adott sokszor előtt az a törődés, az emberektől kapott segítséga vagy a a mosolyok. A közönség... Ön tudta, hogy, hogy azért jön vissza, mert már előtte is annyira népszerű volt, mert én nekem úgy rémlik, de nyilván nem vagyok elég tájékozott, hogy azért igazán ez az országos rajongás az önzenekara iránt, ezek a nagy szilveszteri koncertek meg a, a többi, ez mintha utána lett volna. Tehát, hogy előtte is nagyon népszerű volt, de nem ennyire. Tehát, hogy változott-e hát akkor valami? Előtte valóban egy kicsit szerényebb volt az a fajta népszerűség, bár, bár uh, azt is élvezte. Voltak olyan pillanatok, hogy 2000-ben ott lehettem a zenekarban, Sydney ben az olimpián, és uh, a kultúrprogramokban részt vettem sok más neves előadóval, uh, Tátrai Tibusztól, Keze, uh, Versmiány. Tehát nagyon sok mindenkivel együtt lehetünk. Tehát olyan fajta elő voltak, amik másik sikeresek de ilyen szintű, amit, amit most az utóbbi közel húsz évben nézünk. Most tudja, hogy hányan most... szeretik Magyarországon? <gül> Ez, jó. Ez egy komoly kérdés. Két-három millióan, vagy hogy miben A remezeladásban mérik, koncertekben mérik. Ezen még sose gondolkodtam, és nem is néztem ennek utána. Az biztos, hogy a, ö, nagyon sokszor mondták, hogy miért vagyok ilyen kisítő, vagy hogy egy kicsit többre becsülhetném magamat. Én, magam mondján én úgy vagyok, hogy én annak, másoknak köszönhetem azt is, hogy felépültem magamon kívül, azt is, hogy a zenekarnak ilyen sikerei vannak. Hiszen azok a zenészek nélkül, akik a Csík zenekarban dolgoznak, nem sikerült volna ez a történet, és én... Talán ezért vagyok így ilyen visszafogottabb, egy ilyen szerényebb és örömmel teli, mert uh, hálás lehetek. Az tény, hogy lenni kell, ott kell lenni, létezni kell, és uh, részének kell tudni mindennek, és meghatározó részének, de hát, kézben van az a zenekar tartó azért ezt most így én nyugodtan megengedhetem magamnak. Említette az előbb, akiket említett, azok jazzzenésnek, és én eleve azt akartam megkérdezni, hogy én nem vagyok zeneileg képzett ember, tehát lehet, hogy butaságnak fog hangzani, amit kérdeznek, de hogy úgy, úgy vándorolnak, megy át, akár a Queen feldolgozására gondolok, akár most a legutóbbi a Medzóval való együttműködésre gondolom, más műfajokba, a jazz, azt nem is tudom, hogy a Queen most hova soroljam, tehát, hogy a beat nem a, valami, más műfajokba, hogy mint hogyha egy millimétert nem ment volna el a saját műfajától, a népzenei, klasszikus népzenei műfajtól, és mégis összetudja fonni a, a másik műfajokat. Ez, ez egy kirándulás, szándékos kísérlet, vagy ezek amúgy is összeolvadnak önben? Tulajdonképpen én magam a, valóban a népzenét tartom az első magyar névzenét tartom az első rendű fontosságú dolognak, de persze az életem hozzátartozik a klasszikus zene szeretete, a jazz szeretete, a versek szeretete, a képzőművészet szeretete, hiszen sokszor jártam távlak vezetni zenésen, készítettünk most nem, nemrég irodalmi sorokat, ő Áron színművész barátommal, tehát ezek már régóta léteznek bennem. Az a Másik történet, hogy ahhoz, hogy ezek tényleg jól egymásra találjanak ezek a műfélyek, valóban kell egy jó ízlés, és nagyon jól kell tudni ismerni az adott műfajokat, az adott műfajok jellegzetességeit, mert ugyan nagyon sokan belefognak ebbe a, a dologba, hogy követik ezt a dolgot, csak pont egy ilyen fontos dolog néha kimarad a a munkájukból, hogy mindent nagyon kell tudni megfelelően ismerni. És, és nem, úgy, nem elég a doldugrások, vagy indoklatlan ritmusváltások, vagy éppen az adott zenei műfajnak a stílusjegyét érdemes jól ismerni, mert csak akkor lehet jó ízzel, igényesen, szépen összerakni dolgokat. Akkor még azt megkezdem mikor hallhatjuk legközelebb önöket? Tulajdonképpen majd uh, május harmadikán lesz a Csíkzenekarnak egy, mon egy, egy, egy monumentális. Budapesten, Mert most még egy kicsi szünetünk van, meg húsét, stb. De Óbudán leszünk, és az lesz a Csíkzenekar legközelebbi. Május. Május. Május. Megszel mm. arra, amikor az első eretnek élménye volt, akár a csigzenekarnak, akár neked, amikor a népzene átütő módon találkozott valami egészen más műfajjal, mi volt az igény először? Zenészek találkozása együtt is eső volt? Vagy ez csak megjelent benned, bennetek az az igény, nézzük meg, hogy mi van a saját műfajotokon túl? Hát tulajdonképpen egy ö, sajátos korábbi szándék volt, hogy városi fiúként hogyan adhatnánk tovább a, a szép áltunk jól megismert népzenei dallamokat, és persze, hogy ez volt az eszünkbe, hogy mi lenne, ha a népéhez közeli valami jutna az eszünkbe, úgyhogy mindjárt a blóz muzsika jutott fel uh -huh. az eszünkbe, ezért lett a Kolfavára című lemezünknek is egy olyan címadó dal, amiben egy erdélyi magyar palatkai lassú cigánytánc, egyszer csak átsúszik egy swing de aztán mikor ezek az első megdöbbenések elmúltak, utána illetve bátortalan próbálkozások, utána a zenekar néhány tagjának és a szabortjának az gondolata, az alternatív zenekarok felől, hiszen együtt dolgozott a Fispán és a Boszban Lovasi Andrásra, és mert Lovasi András is szerette a népzenét és őnek is, voltak, úgymond, sajátos, egyedülálló gondolatai, és egyszer meghívta a Csík egy kis pályosabosz koncertre, és mondtam, mi lenne, ha mi járt el az ő rendéket. Úgyhogy adódtak a nagy megdöbbenések a közönség felől, részünkről is, és azoktól is, akik megkértek akár az Alternatív Robbizajból, mert nekik is jól esett. Egy Egyrészt ugye egy Kis Tibor és Quimby találkozás, Ferenci György és a Racka Jam, Presszer Gábor tényleg a teljesség igénye nélkül. Ezt most csak azért mondom, mert mind rock műfaj, mind blues műfaj, mind mondjuk alternatív Underground műfaj, Valójában az az érzésem van, főleg a szíves környékétől fölfelé, hogy nem számít valójában, hogy most műfaj keveredünk-e, vagy nem. Ami számít, az az, amit láttam a szíves kapcsán, illetve koncerteken, hogy nagyon sok jó szívű, jó ember dolgozik együtt, és kész. Bizony, ez nagyon jó volt, így az előbb említhető persze Gábort, aki azt hiszem a magyar kéni igazi klasszikusa, és óriási megtiszteltetés volt, hogy, hogy vele muzsikálhatunk, muzsikálhattunk, és mikor a, egyszer a, a Magyar Dal napján a szigeten találkoztunk, és bemutatkoztunk, mondta, hogy én már hallottam mi zenénket, úgyhogy nem voltunk ismeretlenek számára, és nagyon jó esett az a fajta alapérzés, hogy hogy ilyen kölcsönös tiszteletet éreztünk, és ez annyira előre ezeket a közös munkálkodásokat, ami alapjához szolgált ennek. Tehát mi az aredendő tisztelettel és a népzené, és a mi igyekezettünk a, a tudásunk alapján olyanfajta szeretettel dolgozott velünk, ami igazán tisztelő volt. Ez most elsősorban Preszter Gáborra mondtam, de azt hiszem, hogy Ugyanúgy mondhatnám el ezt a szerenytüdődival, vagy a lovival, vagy kistüdődivel kapcsolatban is. A zenészeknél is elkövetkezik az az életkor, amikor egyre inkább előtérbe kerül az a vágy, hogy tovább is adja azt, amit ő megtanult az élete során, mert azt gondolom egyébként, hogy a népzenész is természetesen egészen holtáig tanul folyamatosan, és ez, ez mindig jó továbbadni azonnal. Milyen formáit választottad te a tovább örökítésnek? Köszönöm ezt a kérdést, mert az életem ez egy fontos dolog volt valóban, és nem véletlenül jártam annyira tezi a főiskolára, hogy én ezen népszerűen szakon e, tanár diplomát kaphassak, mert e, e, Bács iskolamegyében több városban is elindítottam művészeti iskolákban a népszerűen tagozatot. Kalocsán is, az akkor még színvirágnak nevezett iskolában e, indultunk el a népszerűen tagozatot. Aztán őrkényben is volt egy ilyen alkalom, és uh, ami a legfontosabb, hogy a szülővárosom a Kodály, uh, Roland uh, általános iskolai gimnázium és műzeti uh, szakgyimnázium és alapfokú iskolában, én elkezdhettem 9-10 évvel ezelőtt egy hagyar uh, némzene alapítását, ahol nem csak vonósok, citerások, furjások uh, tanulnak, hanem népdaléneklés is lehet tanulni nagyon sok táncos van itt, úgyhogy erre igazán büszkelyök, és remélem még sokáig ezt fogom tudni csinálni. Épp most is egyébként egy ö, tavaszi fesztár keretében van egy, egy iskola bemutató előadása, Úgyhogy én most egy próbáról ugrottam ki a, mm -hmm. a telefonbeszégetés. É, erre rá is akartam kérdezni, hogy azért a Csík napjaink talán egyik legtöbbet koncertező ö, formációja. Ö, hogy, hogy lehet időben ezt összeegyeztetni? Tehát hogy tudod megoldani? Hát tulajdonképpen a csíkzenekar minden zenésze valamit egyébként még csinál, mert az énekesünk is tanít ö, táncosokat és ö, mindenki egy kicsit ö, sokféle dolgot próbál beleegyeztetni az életébe, úgyhogy mikor egy, egy hét beosztását csináljuk, akkor megáll, megbeszéljük, hogy kedden ne legyen, meg szerdán ne legyen próba, hanem pont csütörtökön legyen, mert akkor ez mindenkinek jó a héttéken, így is viselőadás, úgyhogy egy ilyen ö, szépen egyeztetett, megbeszélt rendszerint tudjuk mindannyian megoldani. De azért ez egy kicsit hajszás, nem? Hát hajszás, főleg, hát, ha nem is akarom még külön panaszkodásként mondani, de ahogy telik múlik az ember az idő, azért a sok utazás, a sokféle dologgal való törödés azért elásztati az ember, kicsit lassúbbá teszi. Na meg persze, a balesetem miatt azért nem olyan egyszerű a, a, a fizikai dolgokat megoldani, de amíg az embernek a lelkében ott van, a szándék és amíg az egészség engedi, addig az erő is előjön. Meg hát, hogyha az embert várják Igen. a gyerekek, akkor, akkor, hát az azért sok erők adat, én azt gondolom. Igen. Igen. Igen. Táborokat is csinálsz, szervezel. Ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon több ilyen évzenei együttest csinál ilyet, ugye a TK-tól kezdve Tudunk táborokról? Igen, igen. De hol tartod ezeket a táborokat? Nektek is törsejetek van? Hát hál' Istennek nagyon sok egy tábor van, és nagyon jó minőségű táborok. Például a mélyét a zenekarnak egy nagyon jó tábora van, de a felvidéken is vannak nagyon jó táborok. Az biztos, hogy én itt a kiskonságban azért akartam, itt a lakitelektő szerdőn, és 20 25 kilométerre lévő volt ÁG mellett egy üdülőterületen. Van ez a tábor, ahol ezt meg akartam valósítani, mert itt a cseskvárságban nagyon kevesen voltak, vagy már hát voltak is, de azok elsősorban inkább Twitter-táborok Egy nagy hagyományú a tábor, uh -huh. ami húsz évig is, de Lajos Mizén is, uh, Birin József alapított egy nagyon jó egy tábor, de kifejezetten olyan tábor, ahol a, a vonósok elsősorban kiszpunysági népzenét tanulhatnak, és amellett az erdélyi szép muzikákat, meg hát, hogy a saját tanítványaink. Itt igazán de ez a nagy dolog, hogy saját tanítványok, saját uh, családjaikkal, barátaikkal, a magyar népzenés szeretőkkel együtt jöjjenek muzikálni, hiszen kiszpunfelegyházon is ugyanúgy a művészeti iskola, ahol táncosok, muzikusok vannak, úgyhogy azt hiszem, hogy inkább ez a kiskunyság uh -huh. szóval. elsőszorban. Kapóra jött a veled való beszélgetés, mert kb. egy fél óra múlva lesz itt a műsorban egy olyan témánk, hogy női népzenészek, női vonások, női népzenészek. Kubinyi Júliával fogom majd beszélgetni róluk. És ehhez azt gondolom, hogy nem nagyon lehet kikerülni, hogy megkérdezzelek téged is, mit tudsz elmondani a magyar női népzenészekről? Én mindig nagyon kellemes csalódást okoztak. Most is van egy nagyon ügyes és rendkívül forgalmas e, primás tanítványom, aki még ezen kívül még jár külön másra, vagy csak hogy hegelőni tanulhassam. Tehát én úgy mindig kellemesen csalódtam, például e, a Mint a zenekar alapító klasszikus primás, hogy be hogy e, olyan fajta nézenei, Ö, oktatási ö, tapasztalatokat, olyanfajta iskolát, olyanfajta tudást hozott össze, hogy könyvekben és hírt, mi magunk is tanítunk a, a népzené hogy a, a, a női népzenések sokszor nagyon ö, kellemes meglepetést okoznak, és ö, sokszor persze van az a, a másik gondolat, hogy vagy nem tudják olyan erővel, nem tudják olyan fajta ízzel megszólaltatni a bizonyos hangszereket, de bizony egy női bőgöst is hallottam, aki rendkívül üresen csinált és teljesen megtalálta magát a hangszeren. Én úgy hiszem, hogy talán még a, a főszert a páva televíziós műsor a legjobb bizonsága arra, hogy a kicsik is, a nagyobbak is, a nagyobbacskák is, Elképesztő szinten és nagyon jó tudással ismerik már a magyar népzenét, de büszkék lehetünk, már csak az az örök gond, hogy hogy minél többen érezzék a sajátjuknak, ezért van az, hogy sokféle dolgot talál ki az ember, hogy igen, igen, igen, igen. Azt ugye tapasztaljuk, hogy népdaléneklésben női túlsúly van, tehát ott azt gondolom, hogy, hogy elég erősen reprezentálják a hölgyek magukat, de azért az, az arra tényleg, hogy kérdezek rá, hogy egy, egy törékeny nő is tud úgy legényest húzni, mint mondjuk te? Ez egy nagyon szemére szabott kérdés, mert... Az. Van, van, Te vagy a hét embere itt a civilben <gül> Van olyan lány, aki legalább olyan szinten tudja játszani, de van olyan legén aki jobban tudja, mint én. Uh -huh. Úgyhogy ez egy jó kérdés. Az biztos, hogy a valaki a maga a legjobb tudása, a legtöbb ereje és a tanítójának, a mesterének a tapasztalatait jó használva játsz el, akkor ott lesz annak az ereje és az a fajta jó és stílus, amilyenhez kell. Amellett, hogy rengeteg zenekarban játszik, a csíkzenekar mellett tanít is, elvégezte a tanárképző főiskolát énekzene, népzeni szakon, és azóta folyamatosan tanít mű, mű, alapfokú művészeti iskolában, és folyamatosan tanít most már évek óta Kecskeméten a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában és Középiskolában. Miért tartotta fontosnak, hogy végzett tanár legyen önből? Tulajdonképpen abban az időben ö, egy olyan fajta jogszabály született, hogy csak azt taníthat, akinek megfelelő végzettsége van ehhez. Így aztán mindenképpen szorgalmazták ezt, hogy egy ö, főiskoláltanárként végezzen az ember, hogy aztán taníthasson. És ö, egyébként is fontos az, hogy ha nem csak a színpadon ö, tudja átadni a, a, a népzene értékeket, hát akkor próbálja meg a fiatal generációnak is ö, továbbadni, amennyire csak lehetséges, minél többen ismerjék meg ezt. Is, ennek az utóbbi Években nagyon szépen még a felszölt a Pála TV műsor is igazolja, hogy nagyon sok fiatal megismerte, megszerette a magyar népszerűt. Azt gondolom, hogy az ilyen műsorok népszerűvé is teszik, tehát nem csak bizonyítják vala a népszerűségét, de rengeteg emberrel meg is ismertetik azt az értéket, ami a népi kultúrában népzenében rejlik. Ön meg is alakította a népzenei tanszakot Kecskeméten, a Kodály Zoltán iskolában, az öndiákjainál hogy tapasztalja, hogy nyitottak-e arra a népi kultúrára, az éneklésnek erre a teljesen egyszerű, tradicionális, tiszta módjára, amit régebben a családok adtak át a gyerekeknek, de úgy tűnik, hogy a családok ezt már nem örökítik tovább. Tulajdonképpen elsősorban persze a családok, a szülők, azok a meghatározó részei ennek a történetnek, hiszen ők hozzák az iskolába, ők irányítják a gyerekeket úgy, hogy lehetőség legyen erre. De másik dolog az, hogy ha jó érzik magukat, egy baráti társaság alakul ki, egy olyan fajta közegbe kell, ahol egyébként is szeret lenni, ez akár a táncértésnél, vagy citer a zenekaroknál, vagy dalköröknél, ahol együtt énekelhetnek, és a közös éneklés, ilyen közös sikere élménye igencsak ad nekik egy nagy örömet. Ez, ez persze sokszor gondot okoz, mert amikor az általános iskolákban nehéz a gyerekeket meggyőzni arra, hogy jó énekelni, együtt énekelni, milyen élmény. Úgyhogy van kemény feladat, hogy nézene tanárnak, és nézze a tanárnak arra, hogy sikerüljön neki megszeretetni a zenét a gyerekekkel. Igen, rengeteg népdat ismerünk, tanulunk, és annak idején jóval több énekóra volt az iskolákban, ezért jóval több dallal kerültünk ki az iskolákból, óvodában. Most azt tapasztalom, hogy az óvodában nagyon sok dalt megismernek a gyerekek, és aztán utána valahogy ez kezd így kicsúszni az életükből, el is felejtik, kevesebb figyelmet fordítanak rá, nem nagyon énekelnek, hanem inkább zenét hallgatnak. Igen, számára ez valóban létező Mm, valóság uh, tulajdonképpen uh, talán azokat az alkalmakat látják kevés esetben, amikor énekelnek az emberek nagyon régen a szaládok a szaládünnetforszalatés vagy valami azért borozgattak, beszélgettek, énekeltek vagy egyik muzikáltak és ez, ez tényleg kiment a szokás, hogy gyakorlatilag a gyerekek már ritkán találkoznak az énekléssel látják, hogy ugyanaztárok énekelnek, de nem azokat a dallamokat hallják, ami a magyar hagyományokhoz illene. De ennek sok olyan gondja is van, hogy mostanában már talán az, hogy van-e értéke annak, hogy magyar és egy magyar népdal tehát mert sokszor már nincs úgy uh, hangsúlyozva a családokban sem ennek a jelentősége, és uh, sokszor már a, a kis Magyarországon kívüli területeken is, ahol mindig nagyon jól őrizték a falvakban, vagy a családok egymást, a generációk, már néha az ottaniak közül is kezd elveszni ez a uh, lendület, hogy magyar népdal. Tehát jó, ha egyre büszkék lehetnek magára a nemzetre, bárhogyan is legyen a sport, vagy bármilyen más eredmény miatt, legyen értékes dolog az, hogy magyar, és aztán a dalok is, a névdalok is egyre értékesebb lesznek a generációra. Nekünk a maximális lelkesedésünkkel kell továbbadnunk nekik ezeket a kincseket, hogy lássák, hogy ez szeretni való, ez valóban jó, és hál' Istennek. Vannak nagyon szép példák arra, hogy igenis örömet okoz nekik, és boldogan énekelnek. A Kozáj iskolában is kezkenéten nagyon jó gyerek, énekarok vannak, nagyon tehetséges népdelénekesek vannak, úgyhogy létezik, létezik még az a generációban elő, és szeretet ami a népzenéhez köthető. Ön saját maga nagyon szeret kísérletezni más műfajokkal, más műfajokban zenélő zenészekkel együtt dolgozni. Biztatja a gyerekeit is a kísérletezésre, hogy amit már megtanultak népdalokat, azokat a saját szájuk íze szerint énekeljék, játszák el? Természetesen én magam is biztattam lüttemük a zeneiskolában hangszeres órákra. Ez egy ez egy uh, kemény következetes szülői uh, viselkedés uh -huh. nagyon kitartóan kell akarni a gyerekektől, mert nyilvessznek, nem akarják, vagy éppen uh, nem úgy szeretnék. Ennek uh, nekem néha az a fajta következet hiányzott a történetből, de viszont a gyerekeknek másfajta uh, ízlésvilága alakul ki. Tehát, hogyha nem is Nap, nap mint nap népzenét játszanak vagy énekelnek, de tudnak róla, ismerik az anyagot, hallják a, a szüleitől, akkor kialakul bennük egy ilyen fajta igényesség, egy ilyenfajta ízlésvilág, ami mindenképpen befolyásolja őket, hogy minél értékesebben éljenek. Ez, ez a szülőknek egy nagy feladata. Önt egyébként kellett nógatni, amikor gyerek volt, vagy azért örömmel ment zenei morára. Hát, az igaz, az, hogy engem is dolgattak, de apám volt az, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy, hogy zenét tanuljunk. Három nagyon fontos dolgot mondott nekem, hogy kell, hogy az ember tudjon. Hát az, hogy ismerje a hitet. Öt a keresztény hitre gondoltam, Bibiára mondta, hogy kell, hogy a zenével találkozzon az ember, hogy a lelked hmm. képüljön. Persze azt is mondta, mert szállítással foglalkozó osztályvezető volt, hogy legyen jogosítványa. <gül> <gül> <gül> nem erre számítottam harmadiknak. <gül> Igen, de ha jól értük a dolgot, én is gyerek voltam még, akkor de ha jól érti az ember, akkor jó az életébe van hite, akarata, a, a, a, ismeri a keresztény Bibliát, és a zenével nagyon jó találkozik a lelke szépül, és a tudás. Tehát kell, hogy tanuljon, tudással álljon neki az életnek, és így teljes ez a gondolat. Ön itt volt velünk most egy hét... biztatott a hegedűre. <gül> Igen. <gül> és úgy tűnik, hogy eddig is tartotta ezeket a dolgokat. A gyerekkorban még az ember kicsit játszani akar, meg focizni szeretne, meg mi egymást picit De mikor már nagyobbacskal lettem, akkor újra neki láttam a hegedűnek, és újra belekezdtem. És most már látszik a bizonyság, hogy mire jutott de, de kellenek a szülők, kell maga az embernek az, hogy egyre bölcsebb legyen, vagy egyre jobban értse az életét, vagy az életet magát. Itt volt velünk most egy héten keresztül, hogy érezte magát? Először meglepődtem, mikor ez a kérés jött, és kicsit izgatott lettem, hogy valami egy héten keresztül hogyan tudok én bármilyen jó információt adni uh -huh. a mai rádiók műsorában. Nagyon jó kérdések voltak. Először voltak a, a, a standard kérdések, aztán jöttek azok is, amik arról szólnak, hogy mint ahogy ez is példa, hogy én hogy érzem magam. Hát ilyenkor, mikor az ember kap egy ilyen lehetőséget, hogy egy rádióban nyilatkozzon az életéről, arra, az, az a dolgok, amit szeret, ez egy, egyszerűen örömmel, büszkeséggel és egyfajta felelősség tudattal el. és jó azért ilyen felelősséggel bírni. Remélem így érezték a korábbi, úgymond, beszélgető partnerek, ezeknek lehetnek azok. Én örülök, hogy velünk volt. Köszönöm szépen, hogy egy hétig itt beszélgetett velünk. A hét emberi ezen a héten Csík János zenész, a Csízenek alapítója és vezetője volt. További sok sikert kívánok a zenében önnek és a tanítványainak is. Köszönöm szépen, hogy különjük különjük különjük Köszönjük szépen, viszont Elesten felkeltem, Magasba emeltem, Az ágyméről csörgölke, Mennyi kincs volt még ott, és ha néha nap meggyúltam, Valaki mindig eloltott, mert vannak kikegei és persze völgyek, És vannak erdők is, ó, igazán zöldek, Erdőben réteken réteken házak, Házakban szobák, szobákban ágyak. Ott kezdtem egykor, és majd ott is végzem, Bár tudnám, miben lesz még. Élek, vagy bátor harcok, Könnyező szeme, Vagy mosolygó harcok. Sok évvel elteltem, Gyakortan leültem, néha feküdtem, Magamban kitűztem. Másoknak És persze Magamnak Figyeltem, vigyáztam Csendesen Kivártam Mert vannak kékegei És persze völgyek S vannak ott erdők is Ó igazán szöld Erdőben rétek, rítek házak Házakban szobák, szobákban áll. Ott kezdtem egykor, s majd ott is végzem, Bár tudnám, mivel lesz még, addig része. Pics élet, vagy vátor harcok, Könnyező szemek, vagy most mosolygó harcok. és végül majd ha elmegyek, és csendesen. Ott egykor, s majd ott is végzem, Bár tudnám, mivel lesz még addig része, Dics élet, vagy bátor harcok, könnyező szemet. Mindig bánom babám, szerettelek sokáig Angyalom nem hagylak, Subámal át akarlak. Egyszer arra járhatnál, Egyszer rám találhatnál, csak akkor belém eshetnél, S rögtön el is vihetnél, Vagy inkább ott maradhatnál, Nálam bekuckózhatnál, Simán átölelhetnél, S csak hallgatnál, És kérdeznél. Meg szóríthat már, aztán megsimíthat. Remegnék. Egyszer elkergethetnél, Aztán sírva kérhetnél, Aztán átölelhetnél, S nem kiengeztenél. Egyszer megröpíthetnél, Széllel szembe engednél, Aztán szépen leszednél, Magad mellé fektetnél, Egyszer megröpíthetnél, Büszkén körbenézhetnél S végén összeszedhetnél És egy bombit fizetnél Egyszer megviccelhetnél Mintha nem is szeretnél Aztán átölelhetnél Ronda vicc volt röhögjél Egyszer szerzét is kaphatnál Aztán összerabhatnál že brava hatna egyszer gommbo